Antxeta Irratia, larogaitamar.bos Resaka antzi irratia piztu Egin zazu alegina hemen daukazu larun bat Goiz eroko bitamina Eraikiz sortu eta zabalduz Gazteok gure eginia, badauk agunez mugimendua, kemenago goa grina, aurrera antxeta mina. Antxeta mina, darun bat goizeko vitamina. Aur Mateo ordiro 12tik ordu biletarak <tose> <tose> nantxeta miraren entzuleo, gaur zuekin gatoz, eta gauz askoz urriturik gatoz. Elasen da, eme gaude berriro ere, nahizta gura aldia txarra izan, e, larun o, txarra, gauduan, txarra, bintzat, eh? bada, orduan, ba goiztero, zaketan gaur e, Txarra, zu berberik egiten behintzat, da? Ego, eraldia ere subjetu bada. Hor duan, ba, eme esan bezala, azte bat gehiago, eta, ba, esan bezala, larun zuekin egoten gara, Ajea laguntzen edo dela zuen lanean, edo nahi zuten momentuetan Eta hori dela eta ere, zuen bizitzetako barlo askoetan ere ba, sakontzen dugu Biztan ere gazteok gazteontzako egiten dugun ba, irratxaioa da Eta hori dela eta ba, gorko gai horokorra murrizketak izango dira ba, Askotan e, ba, gorro egun biztut dugun egoera ekonomikoa dela Eta hori agotan da esaldia edo itza da eta horren gainguran ez egingo dugu zazki ikasloi edo bai eta etxe bizitza orkitzarako momentuan nola eragiten digun horrek egazte hori bai, ez eta bueno baina horren aurretik ere ba betiko eskema beteko dugu ez bai bueno beti berriak eta agenda ez dakit ja merezidu noipatzea baina bueno batzutan orden aldatu segiten duguna baina bueno bai hori e, e, botako ditugu Az, nahiko agenda betea daukagu azkenan aste honetako bai, konstituzioa bai bai bai bai bai bai Eta gero ere komentatzea Ba, bueno, ja eztainen daien Soi gaztea erloan, baizik, eta bueno Antxete erratian, esaten den moduan Generazio hororen irratia Ba, ba, bai e, Bertan, baur, ekaten Ingoen bazkaria antxetak antolatu du e, Bertan, bertso bazkaria antolatu da Alaia Martin Duelen e, zelai eh, <laughs> eta Soto Eta Ez zeletan galditzen den bertxularia ba, <laughs> But... Bueno, eta gero horren ostean, e, ja e, ikaslabertzaaleko kiden iatirekin kontaktuko dugu, Hezkuntza e, mailian ematen ari diren murrizketen arira e, berri eman gaitzan Eta ja ba saio ba rataz eta urrezko txapela edo. betzate hori merezi duen pertsonaiari guaa dago. Bueno, ta, bezala, berriekin hasiko gara. Bai, bai, ba, bon, bon, bai. bai, orain bai. Bueno, bezala, hasiko gara ta, bueno, komentatzea eh Puerto Hiru euskal preso politikoek eh Baragualdea egintzutela pasaden aste honetan, bertan arkaizbelon Arkaitzbel honen eta Zebaslasarekin ba izandako jarrera salatzeko bi preso hauek en un baita izan dituzte bertako bakartzelako zaindari batekin eta horrenarira ba bidali zituzten aislamentura eta bertan e, gose greba hasi ziren e, noski e, bertan zauden beste euskal presoeek berairekin e, e, elkartasona dirazteko ere berangu be, gunetan ere e, gose greba batzuk hasi zituzten eta beraien helburua e, bertako bakartzelari honen e, jarrera autoritario eta arbuiatzea izan da Ja, jarraitu berriekin, eh, endaian ere mugitu egiten direla ikusteko, ba, inmigrazioan inguruan, dakizten moduan, bada e, zemaitera agie, guen e, ba, artean zimade, eta zimadeke ba, denuntziatu egindu, ba, ezan ere hemen inmigrante asko txilotzen dituzte, eta horre, hori esalatuz, ba, endaiako retenzio gunaren parean, e, isiltasun isi korroak edo izena duten, ba, bolo bilak edo egiten dituzte, Eta ari azkenean da guztiz e, ba, solidari edo elkartasun hori dirazzteko eta ba, logeita amau eragi izan dira horren gaii horren inguruan elkartasuna dirazzi dutenak elkarlanean eta horen artean esan bezala zi dugu. tan e, aste honetan bertan ere jakin du berri bat ekiputzkako diputazioak nu baiit e, ba, errostegiaren lazartente uzur jarrri nintzen errosstegien arira ba, moratoria edo atzerapen bat, e, onartu egin duela diudiennez eta e, bertako ba, da, e, naturalekiko medi ambienteko... <laughs> sean garagatua den e, Juan Carlos Alduntzineak adierazi duenez, e, moratoria horrek irauten duen bitartean e, Gipuzkako aldundiak nunbait debate bat sustatu nahi du beste motatako, ba er, erresiduei ematen zaien beste motatako tratamenduak e, aipatuz ere. Adierazi nahi baitzu bai dute aurreko diputazioko karguek ez zutela bultzatu eta Eten gabe, ba, intzinera gaiua den Bila juan dira, errostegiaren Bila juan direla Eta hori, ba, aproxatuko dutela, moratoriaren bitartez Eta, bueno, ea egia den Eta debate ematen den eta HT-aren dagokionez beti bezala errepresioa gogorra da ere arlo hontan ez hoiek e, ba, gazterian eta hori dela eta ba, esatea durangoko ba, azoka zenean lengo urtean ba euskotreneko ba, bidea do mozten ba bidei batzuekin egon ziren e, gazbi bi gazte ba azkenean ez soilik 40 eguneko multa eta, eta ordeinketa bat, izan balko, horrendu balko diote treni bere kalten edo eta hasiera e, batean fiskaltzak eskatzen zuena, ortebete eta erditko e kartzelatzi gorra zen bai eta ezagite bimila bosteuneko bimila bosteun edo bai bimila edo mila <laughs> bai indemnizazioa 1000 euro bainan gehiagokoa eskatzen zuten hasiera batean bueno baina ikusten denez azkenean hori e, ba, azkenean e, berrogei eguneko multa eta indemnizazioa litzateke soiliek kastea hautantsako aldatu ere HT geldituko ekarlenak ba, bortizkeria eh saldatu egin du beti, betiko moduen eta eta esanez bortizkeri handiena HT e, dela eh esanez E, bere gastua edo batxetaren gastua 700 milioi baina e, milioi euro baina gehiagokoa aldatzatekela urtero eta ba hori berri referentzia ginez eta eta edukez betez eh batxetaren kontrako gorroka Eskien, zuetron, tarren, baitare aste honetan, honetan berri izango dugun berri bueno berri izango dugun berri bat e, narira e, Salamanca e, pretxatua zegon Euskal Herrian ematen ari den prozesuaren arira ba txarra bat ematea eta bertako errektorea den e, bueno decanoa decanoa bueno dutasko kontrolatzen unibertsitate kontua bertako dekanua den e, Rafael de Agapito Serrano ba erabaki zuen azkenunean e, bertan eman bartsen txarla au e, ba ostopatzea eta gauaimenik ba, ez ematea bertan e, parte hartu bartsuten aisea siluaga Jonegoiri Celaia eta baita doriz Benegasakene eta eh e, txango eh dut konferentzia hau edo eh antolatua zen eh jeskak e, bertako ba bain, organizazioak edo taldeak eta bueno dirudienez eh poliziaen sindikatuak ere ba visto eman dio e, debekatzeari Eta beraz ba dirudienez hemen lengo nozet nada joqueti baina lengo leputi burua o Hola, este kontuekin jarraituaz, eh ja, bueno, ez dakit dakizuten baina Baiona'n eh abiendoarenamarrerako manifestazio bat deitua da eta horren ariera ba Aurora, Aurorae eta Jesus Espartzak ba, bertan e, jendaurrean agertza erabaki dute, Nunbait, eh Estatuari ba, behartzeko modu batez e, berak ere prozesu baketzaile honetan e, parte arte izan. Eh bieka dutenez, e, presio modu bada eta E, bertan agertuko direla eta beraz pre, animatzen dute jendea e, abenduak amarreko manifestazio hau, baina honan usteo emango dela ba, Bertan hartzeko eta animatzeko gero bestalde ba eh comentatza atzo gabean Oiana Agirre atxilotu zutela polizia nazionalak atxilotu zuen Donostian eta ba bueno comentatza hoiena ba urteko kartzelazio horra astula pendiente edo 200 eta azkenean ba epaitegiak ba, kondena hori aurrera eramatea erabaki du eta Oiana espetxeratu egin du hori dela eta herria segituan mobilizatu eginda, eta, bueno, atotxara ditu egindituzte konzentrazioak, atotxako epaite egitara bostetan, eta gero hortazten ere, ba egia utzuko, ba jaso du bai eta eragile ezberdinetakoa, e, ba garan jartzen duen bezala, ba e, pareta popularra, edo pareta herrikoia osatuz, eta hori dela eta, ba... Ba, sindikatu ezberdinak eta eta, eta ezberdinak baiten babesa emandute eta eta hori da esatea ba, ni ematen duen e, egiturak eta edo kontekstu soziala demokratikoa dela oraindik ere pairatzen dugun errepresioa hemen argi dagoela eta bueno ba hemen animoak dik e, ananimoak Bueno, eta jendarekin hasiko gera izan ere, bat izan uh. moduan horrengo e, ba, astean zubila da, eta hauza ba daude badaude, durangoko aztoka besteak beste, eta, bai, eta konstituzioren egun zora garri ere bai, ez, e, bertan herri eskola kantoratuko direla medio Euskal ba, Herri osantzar, e, bueno, batzen e, puntuz-puntu hasiko e, ba, gera gaurko egunarekin izan ere, elkartasun egunarekin da miarritzen Euskal Herri fuxatu eta Euskal ba, Herri fuxatu baten e, Semea e, Uruguayen e, zegoela hona e, etzulin eztuen eta sekulako arazak harkitu ditu, e, berak ez ditu inolako paperikan, ez dauka nazionalitateri hori jartzen hemen, ez dakit nola, baina ez dauka eta hori dela eta ba, salatzeko eta dirulaguntzak lortzeko errepuxatu ba, honen semeari ba, baionako gaztek antolatu egin dute, agun ba, osoko egitarawa e, miarretzeko gaztetxean E, hori dela eta ba, eztanen den egitara ba, ba, bostetan dago Italia, eskubide nurrak eta euskal herrian eta horren ostean ba, zortziterrietan kontzertuak eztanen dira betagarri, bendeta eta xutik beraz, hemen jartzen duten leloa ba, gazte indarraz euskal preso den politikoa politikoak etxera Pestetikan e, aipatzeare gaur a, Benduak iruan, e, ba, olentzero rock Jaialdia ospatuko delan daian e, Bertan, e, bueno, sarrerak Ba, jostai joak enabatu bat Sarrerak doain izango direla Merkatuan izango dela hau, eta bueno e, Bertan, e, ordubitan hasiko direla, eta bertan e, Jokuak, animazioa eta olentzero egongo dela Eta, bueno, gero amarretatik aurrera Ba, ja, kontzertuak izanen direla Eta bertan, flying sex toys Luz de putaz, eta jasa taldetaz gozatzeko kaukera izango dela, eta beraz, e, baposto joko dituzute, eta sarra lortu nigo dituzute, bada ni du. Bueno, ta gaur erre, ba la kasita Gaztetxan, aurrera, ba Eleskon izango du gut, atertan, e, ba pizkat ideia ba, Beatriz Cornegoren gidoia da eta bakardei buruzko lan bat izango da. Non emakume bat bakarrik bizi den, bertan berak, berautzitako fabrika batean. Beraz, premisa horrekin, ba antsezlana da lakasita kasita Gaztetxan, aurrera. Bueno, taia, eh bueno, Viar eh, ditu. Bera beraz, eh, ni biarr pasako naiz, konais, Viar eh, va ba, Beriche taporche tamari boto, me bombo Mancio, hombre garallando Dorna Kub, va biar dago saioa Hondarribin. Eh harretsaldeko lauetatik aurrera, hostaldi Pilotalekuan. Eta baita ere e, gaur, e, barkatu kolatu egin aizegunaz, ba, bueno, gaur ere e, jakitea e, Euskar, Euskarren aldeko bertso Afaria autogestionatua ere egongo dela oi hartzungok eta gaztetxean, eta bueno, bertan e, ametsar zailuz, jokin labaien eta xamoa Bertxo garituko karituko eta bostoren e, truk izango dela Afaria, eta beraz e, gaurren palmatu ni baduzute, ba, ekaten egongo den Bertxo Baskaria, eta gero Afaria, ba, gehi da hor baduzute okera bikaina. Baitare, abenduaren bostean, e, manifa deitua degola durangon e, presoan eskubideen alde Aproveitxatuaz, gehienek ba, jaia izango dutela edo, ba, deitu eginda e, Durangon e, ba, presoen ba, ez, preso aldeko manifa hau, eta ber, izango da, bostetan, e, seiterritan hasirik e, Landakon, eta hori izango da ba, manifestazioa, eta beraz animatu eta lehena ipatu duen bezala dornakuk ba, egongo direla herri eskolak eta barrua ba, bai, irunenera izango ditugu herri eskolak eta benduak zeian izango da egoizeko ameketan, Moskun, eta bertan ba, gure hainbeste maite dugun konstituzia eren arirako hitzaldia ba, edo gongo da e, Euskal Herrian historiata tantzizoa jorratuaz, pixka dati kusirik ze karri zigoen guri, ba, ditxozozko estatutua, jodantzizait ba, zertu estatutua edo <laughs> estatutua, ez, eh, konstituzia da, joder Eta, <risa> eta, eta bueno, e, gero horren oztean e, ama, e, izango dugu pa, amai inguru bat, e, bertan gerturatu garen artean, ba, batitzeko pixkat, e, ireiak zabaltzeko. Eta horren oztean ja, e, amaitzeko, nola ez ba, gulerri maitean oik badeno bezala, luntxa, eta hori ja da, bakoitzak ba, animatzen dena eramatera, eta bueno, bertan egongo da bazkaltzeko, baina eramaten bat duzute, ba gehiagoango da, Beraz animatu parte hartzera. Konstituzioari ez? Bueno, eta era jarraitu duzte ajenarekin, abenduak federatiean, ba, eh kantun eh itsasuen daia bertso desafikoa izanenda eta ba, bertan ezango diran eh bertsolariak e, ba faiaren edo maiaren inguruan e, bildurik, ba Odei Barroso, Egoitz Celaia, Maian eh Hori gure maiane da, eh. Bai, gure maiane. Mentekan agurtxo bat entzuten ari bagai. Hori da. Eta gero besteak mai sarazua gilen Iribarren eta Joana Itzaina aliratezke. eta abenduak bederatziarekin e, jarraituz esan bezala bueno, ba, mumia Uyamalen inguruan e, ba, azken aldian entzun den e, izena da, izan ere mumia ba, pantera beltzen kidea zen eta bueno, gero MUF talde e, ba, ingurugeraren aldeko taldean ibize militatzen, Bera e, gazetaria da, eta da, ba, urte asko daramaki kartzelean, eta zehazki lauro goita zortzitik ba, eriotzigorraren e, esperuan dabil. Beraz Berekin lekartasuna adirazteko, ba, mumiaren Euskal Herriko lagunakko e, taldeak ba, dokumental bat e, ba, zabaldu du Euskal Herri guztian zehar, guzti telebistaak ekoiztua, hori dela eta Euskal Herriko gaztetxeo gunez behar dinetan, abenduak uederatzean dokumentalago jarriko da, e, ordan baita irunen ere, irungo lakasita gaztetxean emanaldia izango dugu, hau zazpitan izango da, lakasita gaztetxean ostirala bederatzi. este egabenduak hamarrean ere, ba, kasetxetik atera gabe, atera gabe, ba, bertan eh e izango da, non zintzeleri ezagon batek planetaren anditzen mugaberren inguruan dagoen mitoaren ondoriak azalduko do eta ostean el recreantzaz izanen da eta bueno, ba, jakiteko ideia giteko pixkat, ko ezna pasatzen duen idazle batek ez ezagon batek usteko bezko jasotzen du. Beraz, premisa hoiekin e, gerturatu zaitezte la casita hamarrean ere. Abenduak amarrean eta ja maitzen juteko ba, baionan ere manifestaldia deitu da, e, soluzio demokratiko batzen alde eta ez dakitzeo dudan ne? bostetan izango da bainik ere baltun ez duertu da jatzen Es, ba, bueno, de... Iparra aldan erenaizta, jarria ordua, ordu bat berandu izango da, ozake... Bosta. Bueno, zugegon gero ditikan eta asiko da. Ya, fijo, gongo, eh, Juan Baskaltzera, mamoltzera bat, baiona polita da, bueno, ba hori, eh, esan bezala manifestaldia, ba, azkenean, so, irte mide, da mo karatikoaren alde. Eh, orain eutziko, ezituztego gori ratiarekin, beti bezala... Ez, ez, a ber, ez, gauzada berez zutziko gargan iziogun, baina ez dago, e, guri irratia erori egin da edo Arazo teknikoak, beraz e, musika edo jarriko dugu, atxeden altsiko bat hartzeko eta gero itzuliko arazuekin berriro Iartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik <totipen> Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera Antxeta eta Oiartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera Zintzilik irratian ariako arrikada. da Media.info Antxeta Irratia Belaunaldi Olorentzako komunikabideak Galero, antxeta irratian forttztatik beeraazitara, bidazoa atsak pun zaioa. direcional racional le dar de odio rezumaaban tus córtex cerebral entonces sucedió y fue viola la luz providencia abriéndose paso entre el caos su inspiración vital se del perro yalor y en toki contra Reprimas sin piedad y ando que sin piedad el equipo de policía profesional llevar el orden y ley por toda la borda la campeona el equipo de la FIFA policía profesional que las señoras vienen Un hombre mal correspetar sin remedio al oírlos guerrear. Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Eta, bueno, ja, txelen aldearen ostean, ba, ja, irretxarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, gauzkeiago ditugu zuentzako horeindikan. Esan bezala, ba, lembiztiko ba, antxe eta erratiak antoratutako bazkariarekin e, konnektatzen segatuko gara, pixkaat giroa nola doan jakiteko, eta, bueno, ba, bertan aizioarekin hitz gingo dugu, eta, ba, entzuni izanen duzuta askotan bere hau txea errati onta adekan, eta, mm -hmm. bueno, ba, adorortzen dugun berekin kontaktatzea, eta pixkaat kontatzea, bazkari giro hori. Orillas, oh, celebra el tren Beti bezala, zuzeneko gauzekin egin gabiltza, e, behika ben, gabiltza, baina norendikan ez digu hartzen edo ez dugu ongi telefonoa, edo ez dugu ongi bizar dugun egia san. Ba, bueno, esan bezala antxetea erratia kontratutako bazkaria dugu, bertso bazkaria da, eta, eta da gizu moduan, ba, antxetea erratia proiektu erriko jada denean, ba, laguntzak baditu ekonomikoki, baina hortaz gainere, ba, beste dozein tresna komunikatiboren moduan, olako gauzak kulturalki antolatzen dira, e, bai ez zentzu edukia sartzeko momentuan, bai eta, bueno, ba, bon, azkenan e, diru laguntzak e, lortzeko. Eta, bueno, ba, bertan daude antxiz derretiko kide guztiak, e, eta ezagit batean batekin hitz egiten saiatuko gara, berle lortuko dugun, baina hitz kontatzeko, Eta bueno, ba, saiatuko gera minutu batzuk gehiago eta lortzen dugun e, bertako prebazkari jai alai giro hori entzuten dugu Arazo teknikoak gora bera, azkenean lortu dugu ezti berrekin kontaktatzea, eguer dion ezti ber? Bai, eguer dion! Eguer egu Bueno, ba, ez egit kontatu, priskagat, eh, endola zabiltza eta grandikan? Ba, ekaten gauden bateria prestatzen eta ezan oraindik ere leku gutxi batzu gelditzen direla, bera, zinorra animatzen maldimada, ba, okiko dela egerlekoa. Beraz, e, bertan ditugun labertzulariekin, ba azkenean, ez, eh, ba ekintza kulturala da ere bai azken finean eta eh Xede bereziren batekin antolatu duzu ebazkaria edo Ba, e, bueno, Gaur Euskaren Nazioarteko eguna izanik helburua e, zen irats egin denon bezala, ba Eh, garrantzia ematea gaurko itzorduari alde batetik ta ba, antzerategiak egunerokoan e, gure eskualdea euskalpontzeko lana egiten dualako ta ba bueno, ere ba gaurko gunez euskara sustatzeko beraz helburua da eh euskara ezmintzatzeko beste egune bat sortzea eta egunerokoari ba bult, bultza da txiki bat eh aitiberazu eh, kontutan orain ta ja pasao Bai? Ah, ba, hale, oren bai Huan zegun <laughs> bai, bai Bai, bultza txiki bate emateko gero ditu gera <laughs> <laughs> Bai, bai, ari esan bezala bultza txiki bate ematean euskar ari ez hmm. Beraz, beti bezala antxeta irratiaren hil jarraituz Eta, bueno, azkenik ja esatea hori esan duzu moduan lekua badagola orendik Esarrerak erosi bar dira edo bertan erosiko dira Ez guka e, halkatzen dugu sarrera eroztea azia eta zumbian, eta hemen dut gutxira dena e, zentralizatuko dugu zumbian, e, ordu ama bertara horri du, eta gelditzen direnak e, ba, erosi nahi duena gointzat. Zermat pertsonetzako bazkaria da? Ba, egun pertsona horreik uzitugu ekaten gehiago sartzen entzelako eta azkenen baiaz batzuk e, ateskan po gelitu horregatik horregatiba gehien egun eta bueno horrengo zeintzate ongi doa salmenta oso ondo beraz zordu eta mazkaria da eta bueno, hori ba, esan bezala de jaldia ziala urbiltzeko eta askerrik asko eta gero egongo gara emari, eta horretu zarete bai, eh? bai vale, ba. Baila, bai, bai, bai, ah, esan, Baila. esan lautatik horrega bertxosari antzu modela erratian ah, oso ondo ah, mira hori ez denekian Verás, es. en su leja aquí en esa tela, ya en batemate que es Inotorribaña, Berchoa que en su naivitu, va a ser en punta con Berchoa de la Dianvira, va en su modo, ¿verdad? Irratián. Oso, becaiki. Vale, vas que recarga en ciber. Quiero <risa> <El> arte. Ahor. <risa> eta esan bezala jarrituko dugu gure gitarabarekin, eta ba, orain e, beste gai bati helduko diogu, izan ere murrizketak dira azken aldean entzun gai ditun, e, ba, dugun itza, e, izan ere krisiari lotuta dabil, e, murrizketak gainera sozialak e, dira, o, e, izan ere ba, sistema kapitalista, liberalista honen baitan murrizketak ez dira, beste arloetan egingo, baizik eta azkenean, Herria e, da, e, ba, finantza munduen eta bestelakoen erabaki txarrak art, e, pairatzen ditugunak. Horren baita ditugu, ba, bat ez dira ikasleon arloei dagokionez, azimarratzuko ginituzke, bat etxe bizitzari dagokiona, izan ere etxe bizitzak inuiz, baina gehiago ere dira, baina etxe bizitzak lortzerako momentuan gazteok bazkenean ba, ere langabez zitasa altua dela eta Ba, etxe bizitza hori lortzeko arazo handiak ditugu, hori dela eta e, ba, gai garrantzitsua dugu gure artean, e, bai eta hezkuntza arloari dagokionez e, izan ere, ba, dirua e, inbertitzen den diru hori ezkontzan areta txikiagoa da, gainera diru hori bideratzerako momentuan e, hau da, gastuak edo diru hori non e, inbertituko den, erabakitzerakoan ere, ba e, dela UPV edo dela UMNA edo dela bestelako ezkuntza maiak, ba, askotan e, bideratzerako momentuan ikaslek bairaitzen ditugu e, gaztoien murrizketak, izan ere, horrekin ba, bueno, ere itzegengo dugu zehatzago irati irekin e, ikasla bertzaleko kidea dena, eta, bueno, ere, itzegengo dugu ezkuntza, ezkuntzari dagokionez, zabenduak, ama bostean murrizketa horiek onartuko dira e, UPU-beren baitan, E, bueno, Gasttuek nola bidratuko diren edo kudeatuko diren ba, abenduak ama bostean izanen da, eta bon bueno, gorren arira ere ja ba, modu zehatzagoan ere planteatuko ditugu ezango diren mobilizazio edo ezberdinak ez. hori ba, Bigai hoile helduta hasiko ba, dugu lehenniketa behin etxebizitzarekin e, komentatzea ba, lehennik eta behin jarreko dittu egula bideotxo bat edo e, dena hamboto telebistakoa, Bertan Durangoko Bilduko Kide batek hitza egiten du etxe bizitzaren inguruan eta bueno, ba, interesgarria da, e, ba babes ofizialeko etxeak edo besterakoen e, proiektuekin lotuta edo etxe zenbat etxe bizitza dauden el ba, lotuta ba, Bilduko honek eh askiniko dizkigu hitz pare batzuk Hori be badalako Durangarren beste arduretako bat, etxebizitza politikaren inguruan berba eingo dugu, Durangoko udalak eultzatzen dauena eta kasu honetan, ba, bilduren irakurketa jakinguragoenke. Etxebizitza politikaren inguruan Durangoko udala martxan jarritako horrekin adosatu sie beste proposamenen bat dauka eskuan. Ba, egia san, e, ikusten dugu na sortzarrez etxebizitza aipatzen denean eta batezbe garaian, Ikusten duguna da, gude itzen dotzeguna, eh, babes ofizialeko etxe bizitzen dantza, ez? Bate proposatzen ditu 200, bestalde proposatzen ditu 500, bestalde proposatzen ditu 800, eta Iruitzailakoa azkenen posizio oso erraz badala, oso populista eta ba jendearen oin iritzia lortzeko erabiltzen dala, ez? Penetan inungo irten bidea real bat iba leman beharrean, gainera guzti horrek ikusten dugu tranpaa ba dekolaberatzetik. Azkenean, eh, Boe edo babes e e ofizialeko etxebizitza e, horiek egiteko Gureko bueno, kontutan aukin bar da nahi aipatzen da Zenbat etxe libre egin bar diren Hori ez da ipatzen, makarek babes ofizialeko etxe bizitzaka dira Baina momentu honetan babes ofizialeko etxe bakoitzeko iru libre irtetzen dira Hor duan, eunetik irureun dira e, Hori datu hoiek ari bidez ez dira kontutan aukitean Bestalde batetik etxe bizitza bizitzatzen fenomenoa ber, e, geroza e, handia gotzen doiela ikusten dugu durangon. <coughs> e, horretaz gainbe bai. Hori ba, or, bueno, dalata, ba, bez, batez be gu bilutik proposatzen duguna doi zamozan, ikerketa sozio-demografiko batekin. Hau da, e, benetan durango ze behar dauen astertu eta behar izan horrei erantzutea. Horretarako... Irutserak etxe bizitza hutsak identifikatu egin bar dieela, non dauden eta zergaitik dauden eta zenbat diren eta horrek bebai irten irtenbidea dateman, igual ez direlakoen beste eraiki behar. Gainera gaur egun besteeguna nahiz ikusten egon ginen mapa batetan, Durangoko mapa batetan eta ja lursaia adibidez, lursaifisikoa Durangon iaztago. Eta horrek beste araso bat ekartzen du gaineratzetik. E, etxe bizitza guzti horiek egiten badira, jende guzti hori bada Durangoko prest ditu zerbitzuak beraiai emateko, hau da, ambulategi batekin, osasun sentru bakar batekin, prest egongo gara guztioiai erantzuna emateko, gaur egun ahibiez, esko, e, eskuntza sisteman ikusita, <coughs> durangoko eskuntza zentroak saturatuta dauz. Ume hoiek nuntz hartuko ditugu matienan? Abadinon? Dai... Horregatik ikusten duguna hori baino gehiago etorkizunera begirako proiektu bat bategin bardala horretarako ikerketa e, edo diagnostiko sozio bat egin eta benetan ikusi durangok ze e, durangoko herritarrek aukeratuta ze benetan zelan e, e, arazori eman, e, o, arazori irtenbidea eman eta bebai horren arabera ikusiko dugu benetan zenbat etxe bisitzara ikibar diren E, Gai zabaladala, baina labur-labur erantzute askatuko dutzu, eta bi minutu adustu dugulen, bakoitzaren parte artea, eta ezta giten bentzutzen ari sarien, eh? Etxe bizitzaren erloan. Aladarren e, ikuspuntua, gaionetan. Ez, e, bueno, bineztako, oradaz, bale, gaipatu daren ikerketa e, e, sociodemografik hori badeko izen bat, eta, eta e, da plan horokorra. Plan horokorra, e, edo durango ezagutzen dugun arau zubsiliario, azken finean, Plane, erigintza plan orokorra saltzen dozunen, egin beharko litzateke e, analizi edo ikerketa sozio-demografiko bat, ez? Eta zer gertatikak onguri, dekogula, onartu, bimia e, eta urtean, onartu ziren arau subsidiario batzuk indarrean, astea, beste egoera sozio-ekonomiko e, batetan, ez? Eta ordun ba, hori guztiz berraztertu behar da, egoera socioeconomiko honetan. Eh, eh? Estatu gure lengo aldarrikapena ba izango litzateke plan orokor goitibera goiti eh, bera Eta etxe bizitzan eh soilik etxe bizitzan gaizen, gaiz busti zehorratzeko, baina etxe bizitzan eh, noski ere. Eta etxe bizitzan eh, arloan guretzako funtzioa da dato bat. Eta azken lau urtetan durangar bat bez azken egintzaldian ez da sartu, baiz ofizialeko etxe bizitza batetan eh, bizitzera. E, babes ofizialiko etxe bizitza batera e, bizitzera. Baina egonda horrein dela, hilabete bat, kasualidades hoteskunde baino hilabetea harinao sosketa bat, berro gaita amazortzi etxe bizitza, soskatu indie eh? bakarren baina datu da degin txaldi osoan zehar durangarra bat, bez ez dela sartu, babes ofizialiko etxe bizitza batean saltzera. Eta zer hori durangon de ez dela gondi la metodologia de enseñanza, la metodología científica de enseñanza, está basada en el empleo de casos prácticos que en buena parte, no sé el porcentaje, pero en buena parte los casos prácticos de esas clases de austriera es cómo se mata, cómo se secuestra, etcétera. zunga izan duzute e, e, bo, durangaldean edo egintzen estabaide baten ba, etxe bizitzaren arirako estabaide bat nubilduko auta gaiak edo komentatzen e, zuen hauteskunde e, ba, garaietan eta asko esaten dela etxe egingo direla baina ez dela kontutan hartzen ba, erri horrek e, dituen zerbitzuak esan ba, duen bezala ba, eskolak, ospitaleak eta barrez etxe asko egiten bat dituzu gero agian e, duzun ospitalearekin ez duzu nahikoa beste bat egin baruzu Eta claro, ez direla buruarekin egiten kasu askotan eta, ez, agian komenigarri izango litzatekeela, eh dauden etxe horiek eh ba, berriak egite baino. eta bueno, hori da kasua agian, ez? Jon ere komentatzen da gaur egunen entzuten den beste hitz bat dela, sozioekonomia, eh izan ere, ba, askotan esan duguna, ekonomiaren erroak galdu egin dira, beste arlo askotan bezala eta erroen galtze hortan azkenean ez da bi Baliabideen biden kudeak eta egokia izan beharrean ba, bihurtu da azkenan e, zeinek e, pilatuko duen e, ba, ondasun gehiago ez hortan bihurtu da baina hori azkenan sozioekonomiak e, referentse egiten dio berriro ba, ekonomia bati zeinetan benetan ditugun balia bideiek gizartea zertuz e, gizarteak eta guk behartugun dugun beharri gerantzuteko ekonomia bat eraikitzea ez mm -hmm. beraz hori beste kontzeptu interes harria dagokionez Gero ere... Bueno, ba, hona iri... Bueno, estara etxo, jareko dugu musika fizka bat. Eh... Gauza berezin batira Euskal Herrian Ausetaz dorionez daukak unaberriak Eku guztetan bezala hemen Baina guztionen gainetik auza mire esgarriak Gure arbaso egutzi eta guriskuntza Zandua ezterak, gustitzen maiterat beak, baina berezi beresti oro maig dagarien, in yon daukin zeretikiren Euskal Ba, ta txobe zitzaren garaituaz, bueno, edo rekortekin ere ba loturik dago, ez? E, azken finean, bon, Irunen edo bizitzen Bizitzenbazerat edo Arretxetik pasatzen bazerat, la bidean, ba, ikusiko duzute horrek egiten ari diren eh, ospitalea, ez dakit zer den horiz ze eh, ospital dauka, churi-churia. Da bueno, ba txoiek ezaki norek erosiko dituen, gauden egoera hoetan, non laguntza sozialak murrizto egiten diren jendeak lan hautetzeko nahiko arazo dituen eta parte ba langabezia gora dauen. Dixoan, claro, e, etxearen asuntoa oso larria da, ze orain arte e, ba, jendearen ohitura edo izan da etxea izatea, e, independentea izateko. Ta bueno, ba zuzenean erasaten dion zeba da, arazo bada. bere komentatza, bueno, ba, eh, ez daguna da nekan enjurado, eta oso entzutetua da. Eta bueno, ba, bere liburuan independencia, de reivindicación histórica, necesidad económica. E, bueno, Igual ahí zuletaletateke independencia, ba, eh, reivindicazio, historikotik, eh, behar ekonomikorara. Ia e, reivindicazioa Bueno, ba, mucha cosa liburu hontan e, komentatzen du ere, ba azkenean eh ausnarketa bat egiten da, ba, ekonomia egoera gorokorrak izandako ondorioetaz, bai eta zein gizarte mota egituratu duen eta horren artean, komentatu ba, komentatuz e, adibidez, bueno, gero ere bai e, e, zeinbait proposamen e, egiten ditu bere usteetan e, zein egiturak eta litzateken egokiena. Eta ba komentario hoien baitan, ba igual interesgarriak litzatezke adibidez, e, nola es definitzen duen e, masa edo azkenan e, gure gizartean e, bizi dugun masa handi hori, ez? Eh antzekotasun handiena edo, e, edo zen pertsonak beteko bete kolitzuken eh zaharriak lau, direla e, zibikoa sibikoa izatea, e, izatea e, morala, izatea profesionala eta horren ostean ere beste bat esaten du. Bueno, ba, lau ez daugarri e, hoiekin e, esaten duna da, azkenean e, izaera apolitikoa. Horren, e, esan bezala, lau ezaugarriek beteaz, e, sistema funtziona altasuntzora garri batean bizidea, izan ere moralki garbi, e, kontzientzia garbia daukagu, baina horren ostean ere, ba, jarrera guztiz e, delegazionista bat sortu da, Eta gero ere komentatzea, azkenean, e, ba, gaur egon bizit dugun krisiare, gure izateko edo izartaren izaheraren baitan dago, izan ere kontsumo edo kontsumista e, izateka izaera horrek eraman gaitu behar, hemen bertan existitzen zen baliabideak erabiltzera, hau da maileguak erabiltzera, eta maileguak dira azkenean, ba, finantza mundu guztia mugitzen dutenak. Hori dela eta... Ba, E, finantzanen mugikortasun hortan e, lortu duen azkinan da ba, finantzeetakoak e, kagatu egindute eta horren ba, ondorioz oso kagatuak gaude Hortuan ba, ba. e, e, datu interesarri bat e, komentatzen duena da etxe bizitzari berriro e, lotuaz da e, ba, hemen gertzen da grafiko bat esaten du ba, gobernu bas, e, Eusko gobernuak egindako esaten ba, e, du Estadistikaren arabera Eta hemen e, esaten du ba, e, Berroita bostu ertetik Berako e, gazten e, Kopurua e, Barrazaioekonomikoen ekonomikoengatik Independizatu ez daitekena Eta erakusten du grafikan Nola mila bat zirun da Laroita amaseian ba, Zene E... Eguneko e, e, e sortzia Gero eguneko ama bosta pilakatzen da Bimila agarren urtean 2000 lauean, euneko gaita bia, eta 2000 sortzian ja da, euneko gaita malau arte e, bilakatzen da. Gaur egun, pintsatzen dut, ja gorako go, egokatzen go, go da. Ba, ez dakigu, baina... Euneko den, euneko ten dago, bai. Ba, baina ez dakigu ah. anunitu den, baina ikusita e, egoera edo giro ekonomikoa e, guzti zizan daiteke hori. Eta gero ere beste grafika bat interesgarria da, ba, herri e, aldeka komentatzen du zein portzentai dagoen... E, etxe bizitza sozialena, azkenean da zuk ez duzu jabetzaiz, hemen oso etxe bizitzaren jabetzaaren kultura handia dago bai. e, eta beste realeta malkilerra edo da nagusi eta ba ikusten da batez ere ba, oso potentea uneko goita magostean Holandan, gero Alemanian uneko goita segean e, inkluso hori e, Britannian dian e, uneko goita bat da e, Suezian ere uneko goita bia, Frantzian uneko amaseia Eta persatu zaitezte Espainian eguneko 0,6pia. E, eta... Espainia, bueno. Eaen, ilitateke... Ba, honen arabera... 0,6pia, eh? 06 Horrek esan nahi du bizitzat soziala da oso oso jabetzaren aldekoa gara hemen inguru tan Nikala bailea. ere, esango nuke, az, kasu askotan jabeaz dela pertsona bera, oizik eta bankua, eh? Ordaindu arte kreditua, hori etxe hori bankuaren. Ha. Noski, baina eh, azkaren ipotekatzeko rollo berdina sartzen gara. Baina, baina, bueno, komentar. Gara, zori, etxe bezitza ere dua, gure baitan ere dagoela, eta gizartetikan ere izahera hori eh, aldatu barreko puntua dela, eta bueno, agomendatzen dizu, eti independenzia hau, enekanen juradoren liburua, ideialokor bat hartzeko, Bueno, eta... eta bueno, orain saioarekin aurrera jarraituaz, ba, irati dugu telefonaren bestaldean eta honek kasu honetan hizkuntzaren e, inguruko murrizketen arira itze hingo dugu. Eh, bai guardión irati. Begunon. Eh, guardión. Bueno, guardion. bai. Bueno, bai. Sa... bai bat. <laughs> este, hori, esamez dela zu e, ikaslea bertaleko kidea zera eta bueno, eh Ba, Azkenean deitzaren arrazoia ezkuntza ereduan, ezkuntzaren arloan eman murrizketak dira Eta zer datu, e, ba, kizkiztu, zer ze informazioak azue horrengo, zer murrizketa idago kionez? Uh -huh. Bueno, lehenik eta behin, aizpatu garko ezkuntza sektorean dagoen, bueno, diru laguntako purua ez, pizkatzeko batzuek aipatu du zuten hertara gerturatzen baita. Azken finan, e, barne produktu gordinaren euneko irua berez Europa mailan zuzendurik dago hezkuntza sektore publikoa mantentera edo bermatera eta Espainiaren kasuan edo, bueno, Espainiaren kasuan ez da euneko batko magozera elten. Eta noski, basko edo UPU kasuan ere berdein mantentzen da. Eta zero izango ditateki, azpeko gure abia puntua horrein arte mantendu izan daguna. Hortzat, <coughs> murrizketen inguruan ito diteratuan, e, ulertu behar deu Eretu hori, garatze bidean, sakaratu ordez dut, inguruan are eta dikeiago debaluatzen dela egoera. Hmm. Ez geho nun dikan bat eta nik hortikan joko dut. Bai, bueno, gaine piskatxe bat e, badakiguazken urteetan murrezketa hori gainera handiagoa izan dela. Bai, eusko jorlaritzatik zein e, Espainiar Estatutik. Eh, ezakir, daturik, ez dakite poso fundaturik zenbat diru bideratzen den euskuntzara eh, orokorrean edo edo ez dakite gero UPV bera edo Bai, bueno, haciendo que sifren zaparra baten artean eta psikatik joingo ginateke. Ordon eingo ez labur labor izan bai. aurrekurteko aurrekontuak zenbateko azieran ta hartenguak zenbaterako aurreikustenak ate, vale? Mm -hmm. Ordon berez E, Estatuak eskentuen ditu, bueno, espainiar estatutikan elzen diren aurre kontuak dira irure onda ogoikamazei milioi eurokoa. Claro, e, UPV-ek egiten ditu aurre aurreko espekulazioak dira irure onda ogoikamazei milioietara heldu eta goztia gaztatu hordet, bat izkat, berre onda ogoikamazei milioieko aurre suposizioarekin fontzeratzen dute, ez? Orduan, berreilek aurrekontuak aurre kontuak oietintzen dute. Horten goen, aurre ikusiak duen ere, berre onda ogoikamazei milioi eurogon gozirela, Eta jasotako diru laguntza izango da berrunda hogeita sortze milioikoa, beraz, hogeita sortze, bueno, hogeita sortze hogeita bederatzen Beraz, amaika milioi gutxigo izte diten arituko geniateke, ezkunta orokorrean eta gordinki. Ah. Upe uberi dago kionean. Gero, bai egila da, horrein diko horrein ez dagoela ez zerri baina, bueno, xa gordinki zifra hori gauta da gero ere bai, eh, orain dela bi urtetiko nean, eta horrein dagoela herregulatu diten ditu nak, E, diru hori zertara joango denberat. Univerzitatea beraren askatasun finanzio da, eta mugekortasuna hori murrizio egiten mm. Hau da, eusko jaurlaritzak esaten balden badu, isa joango dela bekentzako, isa da bekentzako joango dena. Eta nahiz eta bat egitez, kirol eretako, egon, migel, e, bideratuak eta egon bederatzen milioetatik bostaztatu, bide hori, oi lortutako diru hori, ez zin da, behar txartatu ezkuntzan, e, bekei eman alizateko. Hori bakarrik dagokio gizarte kontxeioaren jardunarit, kontxeioat jakin badaki enpresa pribatu ahani elkartzen dira. Ez bezke. hmm. ekaikazlen orduzkaritza, portzertu bide bat ez daizatziarren pertsona bakarrekoa bat, eta bainera erabakita errektorezaren handik ez buzkatu da, koa. Hmm, beraz... Orduan, bai bata? E, bai, ez dakitea e, bai, jaularitzari gehiago ez ni beste arlo batean sortu barrin tzen. Baina ba, egiten, beste gabe alderaketak egiten Haurreikusitazioa neuneko taztiko murrezketa bat ebangotela aurreikontuetan hmm. Karo, Esan betela, puntua noinarritu gara Donbarne produktu gordinaren oso-oso-oso txikilea Ederatu alagoan bertara Eta gero gainera, e, murrezketa horiek esparrotan Taze sektoretan egin dugu inandik inora regulatuan naiz eta Bere data huetan eta ja da, da aurreko duen partida, pasatea egon beharko liztatika, baizu indikatu kokide nola noa la universitateko huekunean eskegita. Baina, mm -hmm. bueno, ora ingot, uraizea eskutat dakaten eta ez betuzte kataten ikin azmorik, publiko egiteko eh, tokitatik aneingo dituzten hauek, homorreteta hauek, ora ingot. Beraz, eh, bueno, esan duzun bezala, eh... Azkenean, eh, ezuntza arloko entitateei dela ikastetxeak edo dela UPV bera eskumena geroz eta murritza badute ere, ba beraien eh, arlo ekonomikoari dagokionez, baina mm -hmm. eh ba horrendikan zeozerr ere badute, zuk esan bezala hori ba, azkenean bertan eh, kontseilloan biltzen direnak eh errektore gotzak edo arabakiak dira, eta ez oso demokratikoa izan baina hor eh, ganbara hortan biltzen direnak Eta, e, bertan ere, erabakiren bat e, agar, plasteratu da edo erabakiren bat dute edo zeu dute honen inguruan? Bai, argi dagoena da, e, murrektetak egiten zen da, murrektetaren kudeak e, eta hau du eta logia politiko baten arabera egina dagoela. xa hori ezin da, eukatua. Eta egila da ere bai, e, hiru bloke osatzen baldein ez gu ezkontoa esparrua, dela azken fina, e, irakazioa sektoria, ikazen sektoria eta agar administrazio eta servizu publikoena, seguru aski, mugat hau txakukatuena dakatenera, joko dutela murretu gauzatzeko orain arte egin duten hantera. Gero gainera, badituzte, hain bat konvenio, hain bat itxarmen eginak aurretik, klausulatu aztozenak edo, xa, legalki ja, az dozenak, eta legalki jaun hartu aztozenak, eta hiekezak atien jongaz morik atterak abotatzeko, adibidez, banizarrakit, e, e acelerador de partículas de la Coria que planifiran iran Allendeako mm. unibertsitatean, ez? Azkenean ez kaniera zion eran zu teknikak Leon Naziratura duen batutako hm. Mm. esparruari esate beste zerbaita are gehiago kanpora begirakoa eta puntu gehiago irabaztekoa da unibertsitate modura. Beda gero ere bai, besark dituzte bere rei soldatagitzik dituztenik eta e, egiten diren bilaren osteko kateriniak ere dituzten mozko ituztenik hori bali mastora mm. aldera. Bai, eta horre, isla ikusten da argia ez, de beka eta matrikulegi dago mm. Bi hurtenan bueltan euneko berrogoia igo dira. Beken, oi, matrikulazio, gartako mm. matrikulazio tasak. Igo dira aizaki batekin. Dela kolonia prozesuaren esparru elitzezko horretara egokitua aizateko. Orduan duan, berez, onura sozial izango zen horregatik. Edo mailako progreso progresu baten aizakipean, igo baditzezea, euneko berrogoia, eta ja, aurre ikusi daiteke oko que ya he especulado abe de mitangoan tasen norabidea. Mm. denez azkenean, ba, bai gizartean zein hezkuntan ere, ba azkenean, ez, e, ikasleak dira e, e, murrizte, murrizketak apairatzen ditugunak eta horri hmm. guztiari erantzuteko eh mobilizaziorean bat badago edo erantzunen bat da, edo Mm. Horain guan, ezkuntu ezparrua bildu, oza, sea, ezkuntu ezparruko ema sektore eta ema sindikatu bildu izan gara ba, e, idatzi komun bat egiteko minimoen baitan. Naiz eta bakoetak bera ideologia eta beren horabide politiko oso markatu e, eta jakien badatik egulako ezkuntza publiko eta eskalduen baten alde, ustionde beteko presa udela. Orban, elkarto gineen sindikatu guztiak, elala BGT Komisiones Obrerat e, Lurgorri, PNBko gazteak eta ikasadartaleak, eta guztien artean egin nuen minimoen, minimoen puntuen zku horri modukoan. Eta mm -hmm. bai fango gara horrek imatera gobernuko entzai ura dela horre kontuak eh, txertatu edo bintzatera bat izan direngunera horiek ez egitera eta gero noski jakimadak guaua bia apuntua desterik ez, ez dela. Entzun beharrik ez dago pues, Maria Doloreszeko ospeda bezalako politikariek nolabaitu izaharren, edo espekula eta direk ezakin nolabaituko nukeen. Mm -hmm. E, egin dako legeak edo egindako dako aurre proposamenak eguniko iruro gehiago horretzen den servizu publikozik osatsunari eta ezkuntari dagoken esberaz esan bezala bat guabioa puntu dela eta erantzuna kanizak izan dira asamblea, asamblea da facultate bat oizetan eskorraza, bueno, dinamika ezberreinak mantendu podero eskurti dago hmm. Eta ez igual galdera hau e, e, estator asko baina ez dakitzukoakizun zeuzer e, Nafarroan e, Nafarroako agorari dagokionez askotan hitze egiten dugu autonomia erkidean inguruan baina ez dakite okay. zeuzer e, geitzerik baduzu Nafarroari dagokionez Ba, esan, Nafarroan begitbertako politikariek esku pizkabatu dut aktu gutxiago izan zuten eta murrezketa guztiak bai erta nien sektorean, nola, unibertsitate maian guztiak batera gintzitzen eta ere oso otteraztikoa Basko engadetan aldit apurkako prozesua izaten ari da, adibidez e, e, aurta indegi zerbitzua bai, ere bai bertara diru dirulaguntak ere murrezten ari dira, baina oso apurka mm. Orduan, karo, nik uste nafarroa izango izatekela, ere bat, Basko artikulatuko den aserrearen ari demorarekin. Añalar hmm. gira goberai ja e, osakuraitzeak itxe geng direla eta ebaki behen dutela arketa garbi ik ikasleon eta orokorrean erritarra on hmm. Ba, ez da e, eskerrik asko datu guztienatik, ez da gite azkeneko ez da edo daturen bat eman nahi duzun. Hm, ba jeldia defendatu dezala berea dena, herriarena dena. dena. Eta ez da ester geia 25 egun nago gainera eingo dela. Oso, ondo ba, eskerrik asko zure hitzen eh, irati, eh, ba, animo eta segi horroka. Bale, <laughs> ba, aio. Aio. 0-Bost, <laughs> bost bederatzi, lau sortzi, irusei, seibost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 0 0 iru, iru bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, seibost. en zazpian anxete irattian estreun mundiala metal garzioan. Yeah! Musika, berriak! Euskara Fa katsugaren. Hori guztia eta gehiago os gaueko bederaatzietan, Laurogeta beatzi. zazpi <.s3> diran eh ba ezkuntzari dagokionez e, ikasla hortaleak emandako irakurketa txo bat bai eta bueno badatu konkretuak ere entzun ditugu hoien artean ez eh ba azkenan ezkuntzara zuzenduutako dirua 736 e, milioikoa zela bimila eta ean Bi mila dagokionez amazazpi milioi edo amaika milioi gutxiago dira bideratuko direnak, beraz murrizketak ere arlontan agerikoak dira, eguneko zazpiko murrizketak e, dira ezkuntzan e, pairatuko ditugunak, eta noskia esan bezala baikaslak dira, berazien e, matrikulen garestitzen eta bekak e, ba, galtzen edo murrizte hortan. E, eta gainera, igual, baiazpimarratzea, e, garestitza esaten dugunean gauza ez da matrikulak berez, kostuak, hau da, irakaslea, lekua, elektrizitatea, transporta eta do dena delakoa, hori ez da garestitzen. Baizik eta arazoa da orain arte zure matrikulak berez 6000 euro balio bazitun eta zu 800 oraintan bazen ditun edo 600, beste hori guztia diru publikoak ordaintzen zuen. Horregatik esaten da, ikasle, oza, izkuntza publikoa dela, azken fina, bat matrikulazio edo kostu egustiak, bat gobernuak e, ba, e, bere gain hartzen ditulako. Orduan, e, zure matrikula gara ez ditzen denean, nahi duzan, azkenan, diru publikoaren inbertziorik eroztamurritza murritzagoa dela, eta arrakesan idu zure botxikotik jarri bihar duzula. Horregatik esaten da, privatizazioa, azkenean, gu geune gure diruak ordaintzen ari gara, diru pribatuarekin erosten gure matrikula. Eta diru publikoa geroztatxikiagoa ozkenan privatizazioa bai eta enpresek beraiek e, ba, bertan esku hartza arria da, baina bueno, ere matrikulazioen ez, e, kontuertan ere oso gerazta agerikoagoa eta gero beste komparazio bat, esaten duen esantzunean e, esan du irurrunda baita emasi milioi zirela ezkuntzara zuzenduak eee... zenbat uste dagoela bideratua ertzaintza mantentzera? zenbat? Oh, jakin da bai, zer milioi inguru Eri milioi horrek esan nahi du, kalkuloak eginaz bikoitza ez? Mm, bueno, neri, ez, hirukoitza ez? <laughs> <laughs> ne dira kum gaizkira kutxiko zidat, emaz, bikoitza, bikoitza. <laughs> Bai, ba, hori azken nene, gure e, e, indar Bueno, eta atxeteari Atxeteari, egoz, ba, erakurri du gorrekoan ez, zazpiru un milioi Zazpiru un milioi, aurten Eta urtean e, gehiago, ez? Gehiago, ia, mila, mila inguru, ja izan da igotzen, ez? Eta horrekontuak e, gutxitan ego dira atxetean, aztegituretan igodak e, gastua? Bai ez? Mm. Bai, atxetean eta ez dakitu inbestetan baina hori ikuste azkenean e, ez, ez da esoik zuk dirua zenbatekoa daukazu maizik eta nola inbestitzen duzun e, eta hori ez konta dirudien ez estatuan ez da garrantzitsua Eta Euskaderri anesta, Euskadin? baitare komentatzeko, ba ordain duzuna duzuena murrizketenarira, nik e, lanean e, kubatar batekin nago eta ba galdetzen zian ba ez da itun ikusi zuela Madriden edo estiloak ikasleen artean eta bueno eh batean eta galdetzen zidanea hemen hainbesterako e, hain besterako ordaintzen genua ordaintzen zen Madriduela. Esanio igar ez da izikazlea, baina seriun euroz piregun de karreraen arabera eta berarrituta rituta esantziten bera ketsula, zer lezera <laughs> bera duainek ikasitzuela soa, bera bizitza asoa, eta beraz konparatzeko tipua rituta galditzen zela bai, bai, bai, gainera da borrokat ez mundu mailan enbaten ari dena, bueno, di ez dugu itzegin azkenean kiri ez dago onartua, e, pigenez Atlantiken barrenean sartuko litzateke eta, bueno, bazkenean prozesu, privatizazio prozesua, mundu, unbaianen ematen ari den prozesua da, ez, e, aurrekoa nitze egiten genuen Kolombiako ikaslego batzuekin, eta han ere kristaren mobilizazioak izaten ari dira, bai, eta ikasleak erailtzen ari dira, e, manifestaldietan, beraz, han egoera larriagoa da, eta, etari, ba, beraien mobilizazio guztiak privatizazioa aurre egiteko dira, ondorioak oso bestelakoak, eza, eza berdina ikasleak erailtzea, eta Baina, bueno, han ere inbertituko dute gehiago esti gurtasunean, ez? Da, bueno, murrizketen asuetarekin loturikan, ba, dibidez, perritxo e, bat aterazen, eh, aste honetan, eta komentatzea, ba, araban, e, kolektibo sozialek, edagoneko, ba, manifestuan adieraziduten ez, e, ba, bertako diputazioak, murrizketa ugariak egin ditu, ba, bai, e, arloz berdinetan, ez, e, re rekortez berdinak egin ditu, sozia, laguntza soziali dagoikio bai, inmigraziorako, bai, ba, kooperazioa, ba, emigrantei laguntzen dieten taldeetan, edo behartxoei, eta, bueno, olako, ba, elkartei ere laguntzak murritu dizkie, eta adibidez, e, berailek hartzen zuten, ba, adibide bat, e, ba, txukala prebizt aurten, e, beharrikusia zituztela, berrunda berrogeita bar milio euro ematea, bi, bi mila mabiali dagokien, Eta horrek egartzen duena dela euneko berrogei tamar, e, gutxigo, hau da, muritzen dute diru laguntza hori euneko berrogei tamar. Eta e, ere immigrazioari hori hori e, beste zeabatean dihoa, beste e, partida batean, horre ere e, redukzioa euneko berrogei tamasekoa noske bertako ba adibidez SK ONGD, eta holako heresia kapurtuz eta holako ba talde antixida taldeak eta bar ba ke kexa azaltu dute ze ba pobrezarekin eta ba agian e laguntza gehiago beharko luketenean ba arabako ba diputazioak justo kontrako egin dualako <gülüyor> eta ia murrisketen gai jakin beste artikulu edo berri batean e, irakurri iziteken, ba, lakuari ba, az, bere jarrera zuzentzeko aldarrikapena betetzen zituzten zenbaitatu ere. Horrien artean da ba, esan bezala uneko zaspiko no, uneko zaspiko murrika ez e, gain ba, beste e, laguntza sozialetan ere emanda hauen artean e, Ba, giza inkluziorako edo e laguntzak e, edo dela familia eta lana uztartzeko laguntzak edo dela e, etxe bizitza mantentzeko laguntzak ba, laguntza mota guzti hauek e, murrizketan jas jasan dute ere eta ba, e, hauen artean e, komentatzen du ba ez zenbait alder diren jarrera horren aurrean kritikagarria dela eh artean komentatzen du PNV soe <laughs> <show> <laughs> baina, bueno, zariarekorrean ez kaka gehiagoan baterren azkenan betiko leloaren betiko leloa Betiko leloa, leloa. <laughs> <laughs> Ami los ojos, mié los ojos. Este es el mundo, llevado y por muerto. La realidad se daña la vista. La realidad se daña la vista. Bueno, ta beste ja beste gailo batekin lotorikan, eh dakizueten bezela, eh ba inguruko ba eztabaida bat ematen ari da, bueno, eztabaida baina gehiago, mobilizazio zurinak ematen ari dira eta horrenarira ba Abenduaren 18ra, ibaiteko kampusean ba bertan e, Zaten da eh, jateari uste... Eh. Baragualdia Baragualdia ekin gozaio Ibaetako kampusan esamezala ma bitik emezortzira Eta, ba, egiten dute, ba, bertara ni dena edo preso egi, ba, elkartasuna dira zinaiela ba, Ibaetako kampuse urbiltzeko eta egun hauetako batean bertan parte hartzeko Hasiko e, dira amabian, eta amabian sindikatuak hasiko dira, amailuan eh, gazte mugimendua Ama la e, ikasle eta irakasleen txanda izango da. 15ean mugimendu feminista, 16 e, agente politiko eta instituzionalak, 17 e, mugimendu sozialak eta 18 ja eh puliabarrean egingo den ba kontzentrazioana emango zaio ba eta bueno, bertara e, gerturatzeko eta gerturatuko diren e, arlo ezberdinako taldeak ba E, adibidez, e, botako ditut, e, ezkera bertzalea, ladar, alternatiba, laf, esteilas, eseka, ehn, iru, gaztea bertzalea, gazte independentistak, ikasla bertzaleak, esait, bai euskal herriar, eta hainbat gehiago. Ikusten duzuten ez e, motaz berintako kolektiak parte hartuko dute, eta bueno, e, irekita dago nahi duenak ba, modu pertsonalean gerturatu eta baragualdia egin ere, ba, irekita dago ez da zerritxia. Eta, bueno, beraz, e... eta baitare deialdi egiten zuten aproetxatuaz, ba, zazpian egongo den Manifa Nazionalerako, Bilbon emango denaren tzat, ba, jendea gerturatzeko. Paqo wa, ni bigenak, bizu tsasa el, na aparestek, antiko kultura, paichengati, mucha cosa meta, marak, okey, bidetabot, es komplitica, ya cos, vedea go wa, vedea Yeah, go back to Shiva, esta pata, no hacen la maldencia, tú viste ya. Okay, you baby, yeah, hot. Es go back to La espera que te hace fuck away. Tú eres la gata que nos da, me estás buscando, очку Qualse online, sartela H fungalak Hurtosan isk Zwelak Ha Trustee z tama Ben Zac Hurtosan Gizutok z interacted Bstatok Bkita B складa mazPDako Biorgi jogene�akа б costagi6a tysuan b31an pidea gukara, baita batana. Adefesio maletxo Pakita, pakita, torri zegoia e, Gaur saioa, konturatzen zareten bezala Lehenago gukatuko dugu, ze ekin beharrak ditugu <laughs> Ekin beharrak Zekateko bazkari da joan ez dugu Eztugu nahi ba, or, Gure lagunek eldizan bagaituzte ba, Irutanero, iruteretan irutan agertzea Nahi dugu joan puntua eta beraz joan gogara Eta bueno, bagur korrataz Jose Benitez entzat joango da Eztu zetutu ez izagultzen, seguraski pertsonaia garanta gizonau, bera peruko, peruko herri bateko alkate bada. Eta araz esaten den. El beberra guade grifo provoka homoseksualida. Ara. Eta galditzen da, hain patxo. Hau da guau. Zulita elizateke hori e, peruko... Eh, alkalde alcalde batek esan dula ba, Iturriko urak eh, homosexualitatea azustatzen dela homosexuala homosexualitate bai. homosexuala bihurtzen za ditula. Bai, e, alkatea Uamahikoa da, eh, bueno, Peruko herri batekoa eta dirudienez, ba, bertan urean eh, daukana da estronio kantitatea handia eta estronio honek egiten duen dena da esplikatu maneira nola dakiz ere egiten duen. Bueno, Ba, abai, ah, eh, segun Alkate honek Egiten eh, duen nada, rendu hormona Maskulinoak Eta horrenarira ba, jode, ba, bertan bizitiren Amala humila gizonak Ura eratema dute, ba, mos esu ala biertuko, dira Bai, ez, gauza, gainera da Hormona gizon, hormona galtzituzuna Ez da, emak komebiutzen zarela Baitzik eta homoseksuala Horri marianok esan du, bai, bai Ez es que, jode, oza, man, bai, ilas fino, ilas fino Eta, bai, ba, bai, beraz eske. Que, Ikuztean tankaz bururik. Eh, Bueno, baina malomilla, bueno, Ez, zoitziko de gola bestela. Ez merezi duaz sariagisanak. Bai, bai bai. Mutaz dañera, bueno, a, urteko biologoari ere bai ematenako hitzaio k esaria, baina bai erratearekin bai, konformatu barko. Bai, gainera ez dakit botatzen, ez dakit norbaitek ezagutzen duen zer diren tabulosoak o tabalosoak bat Baina ez es que esaten gaina tipuak telebistan hain lasai botatzen Seremos como los de tabalosos Donde los porcentajes de homosexual están creciendo O sea, <risa> es que Gainera razo bat balitza zela komentatzen du Ez dauka galtzekorik Eta bueno, ba, beretzako arretu itxoa Bai, ah, eta hori eh, Estronioa, esaten du Estronioa homosexualak bihurtuko gaitu Bueno, eh, estronioa homosexualak bihurtze zakir Baina kanser, eh, ezur kanzerra, binbisia, eh, anemia eta bihotzeko arazo sortu ditzazkera bai, beraz, nonbait geihago kezkatzen dio homosexualitatearen asuntoa bererriaren osasuna baino. Te estoy hablando a ti. aun siendo maldito, comparado contigo se queda la Eta, bueno, jala maierara iriztan ari gara, e, gaur rexan dugun bezala denagaukatuko dugu, eta, bueno, gure partetik gozatu izan, ez, entzuleak bainzat. Hori da, ego farregitea, edo, bueno, gutaz, auskabloz epe txazuta. Ego ausnarta, edo, ba, ikusko gozute, baina gero esatea, ba, hori, mazkaria e, hori burbiltza or mazaretan egongo garela, eta hori beti. Betxo bete, gai. Hori entzun gai, lauta, nirretitik eta bestela ere olentzero rok dakazuen daian ean e, zerkia dakatxita gaztetxean e. zazpitan oi hartzungo kata xulo bertxosailoa gauean ere, beraz gaur enpalmadaekin dezakezute bertxosailoz bertxosailo bazkari afari bueno, gaur... gaur euskararen eguna izan da, gure izkutsaren eguna hori espatu beharko ba hori, emuxu asko denoi ongi pasa asteburua aprobetxatu aukera guztiak eta animo bueno, batzuk aste buru luza izango duteak Saka antzi irratia piztu Egin zazu aleginia Hemen daukazu larun bat Goi zeroko bitamina Eraikiz sortu eta zabalduz Gazteok gure eginia Badauk agunez mugimendua Kemenagoagoa grina, aurrera antxetamina Antxetamina, darun bat goizeko vitamina Zalun bat eguer dira, amabitati ordu bietara Entzunez azurazte eh.